«Та в мені нема страху. Я вже приступила через межу обережності і самозбереження. Навіщо мені я? Навіщо?» Магараджо запевняє, що я оплакую райдугу в небі. «Химеру мого ума і серця, що і Ісідора не було, а лише моє уявлення про нього? Ой, ні, ні, ні, уявлене навіть найвеличніше не може дати нам щастя. Я не знала, хто він і що він». Я лише бачила полум'яні очі, чула подих, слухала його мовчання або несміливий голос. І в мені була повнота щастя. Чи дасть мені таку повноту райдуга в небі, велич гір або грізне літування морських стихій? Чи замінять інші очі навіть найкращі його єдиний погляд? Ой, ні, ні, щось таємниче не розкрите є в людині». Мудреці аріаварти, про що ви не знаєте. І ніхто не знає і не може знати. Щось таке, про що не здогадуються навіть деви, боги. Хвиля дивного остроху прокатилася поза спиною гіпатії. Їй здалося, що вона торкнулася забороненого плоду. Хтось хоче, щоб людський розум не торкався тої ідеї. Чому? Чи не волів хтось? Хтось втягти людей у вічне колесо карми, жертви і сліпої віри? У колесо, яке крутиться заради невідомих і чужих цілей? Чому людину страхають карою за спробу сумніву віснування або справедливості богів та девів? Чому такі жорстокі боги Еллади, іудеї, і аріаварти? Що об'єднує їх в нещадності до людського життя? Ах, як мало що Гіпатія знає! а як мало знають прості люди, міріади знедолених бідних істот, переречених схилятися перед володарями та ідолами богів, як їм потрібно світле знання, аби вона могла всю душу віддала б нещасним шукачам, щоб вигнати сердець страх і підняти очі до зірок, до сонця, багато все мрії, пусті прагнення». Вона лише бранка, хоч і в розкішній клітці, Чужа воля веде її в далекі краї, І хто значе є, бодай, іскра надії на повернення, Хто скаже їй про це? доле молю тебе, благаю, пошли мені в тиху радість, Дай ще коли-небудь вернутися до вітчизни, Побувати там, де я кохала, Де мене в муках народила рідна мати, Де загинув мій єдиний неповторний друг. Не хочу для себе нічого. Буду жити, буду пізнавати мудрість світу, нестимути світло іншим, але тільки дай мені вмерти на рідній землі. Щира молитва тане в глибині серця, і мовчазно зноблимують далекі зорі над шатром, і, похитуючись, прямують верблюди до обрію, за обрій, і німують під оком незворушного неба, Велика земна пустеля Усмішка Мари Довго втомлююча дорога Скільки думок, вражень, надій Розум гіпатія розширює коло дивовижних знань Про чужі краї Про чужі вірування і традиції Про події в далеких землях і царствах Математичні ідеї, стрункі й пригарні Легко лягають у свідомість Еллінки, вона здавна має до них потяг. Гуронерен веде її від конкретного практичного числення до захоплюючих уявлень про першу основу числа, світову монаду, велику єдність, яка дає початок потокові множинності, але сама залишається незмінною, як джерело і гирло таємничої ріки» вода випаровується з єдиного океану, пливе в хмарі міріадами крапель, лється зливами і грозами на землю, кликоче в потоках, підземних струмках та ріках, і знову через гирло повертається до свого прабатька океану. Ось воно, величне видіння світобудови. І не треба, виправдання творця Брахми і пояснення його дивного світу. Все діється за законом вічного ритму, числа і математичної гри. О, яке дивне видіння!